והעליתי עלייך גויים רבים כעלות הים לגליו, ושיחתו חומות צור, והרסו מגדליה, ושיחיתי עפרה ממנה, ונתתי אותה לצחיח סלה. משטח חרמין תהיה בתוך הים, כי אני דיברתי, נאום אדוני אלוהים, והייתה לבז לגויים, ובנותיה אשר בשדה, בחרב תהרגנה. וידעו כי אני אדוני. כיחו כה אמר אדוני אלוהים, הנני מביא אל צור נבוכדרצר מלך בבל מצפון, מלך מלכים, בסוס וברכב ובפרשים, וקהל ועם רב. בנותייך בשדה בחרב יהרוג, ונתן עלייך דייק, ושפח עלייך סוללה, והקים עלייך צינה. ומחי קבלו ייתן בחומותייך, ומגדלותייך יטוץ בחרבותיו. משפעת סוסיו יחסך אבקם. מכל פרש וגלגל ורכב תרעשנה חומותייך. בבואו בשעריך כמבואי עיר מבוקעה. בפרסות סוסיו ירמוס את כל חוצותייך. עמך בחרב יהרוג, ומצבות עוזך לארץ תרד. ושללו חילך, ובזזו רכולתך,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 וחיסוך המים הרבים. והורדתיך את יורדי וור אל עם עולם, והושבתיך בארץ תחתיות כחורבות מעולם את יורדי וור, למען לא תשבי, ונתתי צבי בארץ חיים. בלהות אתנך ואינך, ותבוגשי ולא תמצאי עוד לעולם, נאום אדוני אלוהים.